Розділ 27. Розмова з Мірей Полишивши Кетрін, Найтон подався на пошуки Еркюля Пуаро і знайшов його в ігровому залі біля рулетки, де той жваво робив мінімальні ставки на парні номери. Коли секретар підійшов до нього, саме випало 33, і лопатка Круп'є згребла чоловічкову фішку. От щастить, промовив майор. Будете ставити ще? Пуаро похитав головою. Не зараз. Захоплюєтесь азартними іграми? Поцікавився Найтон. Рулеткою – ні. Той кинув на детектива швидкий погляд, а відтак, затинаючись із тривогою на обличчі та з пошаною в голосі, запитав. «Мсьє Пуаро, скажіть, ви зараз не зайняті? Бо я хотів би попросити вас про дещо. Я до ваших послуг. Може, вийдемо на двір? На сонечку буде приємніше». Вони неквапливо вийшли з казино, і Найтон, глибоко вдихнувши, сказав, «Люблю рів'єру. Я вперше потрапив сюди 12 років тому, під час війни мене направили в шпиталь Леді Темплін. Після Фландрії це здалося мені справжнім раєм. Ще пак, погодився Пуаро. Якою далекою здається тепер війна? Замислено мовив Найтон. На кілька хвилин запанувала мовчанка. Вас щось тривожить? Запитав детектив у супутника. Той глянув на нього не без певного подиву. Ви цілком маєте рацію, зізнався він. Хоч і не розумію, як ви це збагнули. Це було помітно, а тому зовсім не складно, сухо сказав Пуаро. Не знав, що мене так легко розкусити. Фізіогноміка, складова мого ремесла, з гідністю пояснив чоловічок. От що я вам скажу, мсьє Пуаро. Ви чули про танцівницю Мірей? Ту саму шерамі мсьє Дерека Кетеринга. Так, і знаючи це, ви можете зрозуміти, що містер Ванолдін природно, упереджений щодо неї. Вона написала йому, просячи про зустріч. Мені було велено відповісти різькою відмовою, що я, звісно, річ і зробив. А сьогодні вранці вона прийшла в готель і прислала свою візитівку, а при ній повідомлення, що в неї нагальна справа і містеру Ван Олдінові варто негайно прийняти її. «Цікаво», – зауважив Пуаро. Мій начальник розлютився і сказав, що саме передати їй у відповідь. Але я ризикнув йому заперечити. Мені здалося можливим, бо навіть вірогідним, що та жінка, Мірей, може надати цінну інформацію. Ми знаємо, що вона їхала блакитним потягом, а раптом їй трапилося почути чи побачити те, що нам було б украй важливо знати. Ви згодні зі мною, мсьє Пуаро? «Цілком», – сухо сказав детектив. Мсьє Ван Олдін, з дозволу сказати, повівся вкрай нерозважливо. «Я радий, що ви саме так дивитеся на справу», – сказав секретар. «А тепер я вам у дечому зізнаюся, мсьє Пуаро». Реакція містера Ванолдіна здалася мені настільки нерозумною, що я спустився вниз і побесідував з тією дамою приватно. Ну і? Складність полягала в тому, що вона домагалася зустрічі з містером Ванолдіном особисто. Я пом'якшив його послання, як тільки міг. Власне, коли сказати всю правду, надав йому зовсім іншої форми. Повідомив, що мій начальник наразі занадто зайнятий, щоб прийняти її, але вона, мовляв, може передати все, що хоче, через мене. На це Мірей, однак, не пішла і залишила готель, не сказавши ні слова. Але в мене таке враження, мсьє Пуаро що тій жінці дещо відомо. «Це вже серйозно», – тихо мовив бельгієць, – «ви знаєте, де вона зупинилася?» «Так», – відповів Найтон, додавши, як називається її готель. «Гаразд», – сказав детектив, – «ми вирушимо туди негайно». На обличчі секретаря проступило вагання. «А що скаже містер Ван Олдін?» – запитав він нерішуче. «Містер Ван Олдін упертюх!» – сухо мовив на це Пуаро. «Упертюхів я ніколи не переконую, а дію без огляду на них. Ми вирушимо на зустріч із цією дамою негайно. Я скажу їй, ніби мсьє Ван Олдін уповноважив нас представляти його». «А ви глядіть, не смійте цього заперечувати!» Це так і не переконало майора, але детектив не зважав на його сумніви. У готелі їм повідомили, що мадмуазель у своєму номері, і Пуаро послав їй свою та Найтонову візитівки з поміткою «Олівцем» від містера Ван Олдіна. З апартаментів надійшла звістка – що мадмуазель Мірей прийме їх. Щойно їх провели в номер танцівниці, як детектив одразу ж узяв бика за роги. Мадмуазель, промурмотів він, дуже низько вклонившись, ми тут від імені Мсьєва Нолдіна. Он як? А чому він сам не прийшов? Не здужає, ухильно відповів бельгієць. На рів'єрі в нього прихопило горло, але я уповноважений діяти від його імені, як і присутній тут майор Найтон, його секретар. Тож, якщо тільки мадмоазель не воліє почекати тижнів зо два, якщо Пуару і був чогось майже певен, то це того, що для особи з темпераментом мірей саме слово чекати звучить, як анафема. Еб'ємсьє, я все розповім. вигукнула вона. Хоча, склавши руки, довго й терпляче чекала. І все для чого? Щоб мене скривдили? Так, скривдили. Ах, він що ж собі думав, що ось так поведеться з мірей? З ними та викине, наче стару рукавичку. Від мене ще не стомлювався жоден чоловік, скажу я вам, це я завжди стомлювалася від них. Мірей металася по кімнаті, тремтячи всім своїм струнким тілом від люті. А коли невеличкий столик загородив їй прохід, вона з такою силою відшпурнула його в куток, що той розколовся об стіну. Ось, що я з ним зроблю, викрикнула танцівниця. Ось йому. І, схопивши скляну вазу з ліліями, пожбурила її обкамінну решітку, розбивши надруски. Найтон дивився на неї з холодним осудом британця. Він був збентежений і почувався якось ні в сих, ні в тих. Порож, зі свого боку, поблискуючи очима, неабияк насолоджувався цією сценою. Ох, це щось неймовірне, вигукнув чоловічок. Одразу видно, що мадмуазель не позбавлена темпераменту. Я артистка, відказала Мірей. А яка ж артистка без темпераменту? Я застерігала Дерека. Начувайся, мовляв. Але той не послухався. Аж раптом розвернулася до Пуаро. Це ж правда чи не так, що він збирається одружитися з тією англійською міс? Детектив кашлянув і промимрив у відповідь. Кажуть, що він донестями в неї закоханий. Танцівниця підійшла ближче. Дерек – убивця своєї дружини. Закричала вона. «Ось, тепер ви це знаєте. Він же мені і сказав ще наперед, що саме збирається втнути. Його справи зайшли в глухий кут. Хай йому грець, і він знайшов найпростіший вихід. То, по-вашому, мсіє Кеттерінг обив власну дружину? Так, так, так, я ж вам щойно сказала». «Поліції!» – пробурмотів Пуаро. «Знадобляться докази такого, е, звинувачення!» «Та повторюю ж я вам, я бачила, як він виходив із її купе тієї ночі!» «Коли?» – нашорошив вуха детектив. «Перед самим прибуттям у Ліон!» «І ви, мадмуазель, ладні заприсягтися в цьому!» Питання поставив уже інший Іркюль Пуаро, різкий та рішучий. «Так», – на якусь мить запала мовчанка. Важко дихаючи, Мірей переводила свої напівзухвалі, напівзлякані очі з обличчя одного чоловіка на лице іншого. «Мадмуазель», – сказав детектив, – «тут справа серйозна». «Ви усвідомлюєте, наскільки серйозна?» «Звісно, ще б пак!» «То добре», – мовив той. «А коли так, то ви ж розумієте, мадмоазель, що зволікати не можна й секунди, і, певно, негайно підете з нами до слідчого суддів кабінет». Така пропозиція захопила танцівницю Зненацька, і та помітно вагалася – але, як і передбачав детектив, не мала лазівки для відступу. Що ж гаразд, відказала вона, я тільки пальто прихоплю. Залишившись удвох, пуаро знайтеном переглянулися. Нам необхідно діяти, як це там у вас кажуть, кувати залізо, доки гаряче. Пробурмотів бельгієць. Із таким темпераментом вона чого доброго. За годину розкається і захоче взяти свої слова назад. І ми за всяку ціну повинні не допустити цього. Аж тут знову з'явилася Мірей, закутана в пісочного кольору оксамитову пелерину, оторочену леопардовим хутром. Вона й сама чимось скидалася на самицю леопарда коричнювато-жовту і небезпечну, а в очах і досі палали лють та рішучість. Вони застали слідчого суддю в товаристві Мсьєко. Після короткого вступного слова від Пуаро мадмоазель Мірей люб'язно попросили повторити свою розповідь, що вона і зробила майже в тих самих виразах, які чули від неї Найтон і детектив, Хоча й у куди стриманішій манері. Це дивовижна історія, мадмоазель. Повільно проказав Мсьє Кареш. Він відкинувся в кріслі, поправив пенсне і свердлив танцівницю крізь його скельця пильним і проникливим поглядом. Отже, ви хочете, щоб ми повірили в те, Наче Мсіє Кеттерінг наперед нахвалявся вчинити цей злочин? Так, так. А ще нарікав, що вона здорова, як бик. Тож, коли їй, мовляв, і судилося вмерти, то тільки внаслідок нещасного випадку. Про це він подбає. А ви усвідомлюєте, мадмоазель? суворо промовив суддя, що це робить вас співучасницею злочину? Мене? Що ви мсіє? Та ні за що у світі. Я ж би й на мить не сприйняла цих розмов усерйоз. Навіть до голови не брала. Я знаю чоловіків мсьє, Вони часто вирзуть дикі речі. І якщо все ними сказане сприймати буквально, так і з глузду з'їхати можна. Слідчий звів брови. Тож ми повинні розуміти вас у тому сенсі, що погрози містера Кеттерінга ви сприйняли як пусті балачки? А дозвольте спитати, мадмуазель, що змусило вас розірвати лондонський ангажемент і податися на Рів'єру? Мірей звела на нього млосні карі очі. Хотіла бути з чоловіком, якого кохала. Навпростець відказала вона. «Хіба це так неприродно?» Тут м'яко вклинився із запитанням Пуаро. «То значить, це Мсьє Кетерінг захотів, щоб ви супроводжували його в цій поїздці до Ніци?» Танцівниця, здавалося, не зовсім знала, як на це відповісти. Тому й помітно завагалась, перш ніж це зробити». А коли все ж заговорила, то з гордовитою байдужістю видобула. У таких справах, мсьє, я догоджаю тільки собі. Те, що ця відповідь заплутала питання в трьох соснах, помітив кожен із присутніх. Але усі промовчали Коли у вас уперше з'явилося переконання, що мсіє Кетеринг убив свою дружину? Кажу ж вам, Сіє, я бачила, як він виходив із її купе перед самим прибуттям потяга в Ліон. І на обличчі у нього був такий вираз, ах, утомить я не могла зрозуміти чому, зацькований і страхітливий. Мені до віку його не забути. Вона пронизливо підвищила голос і скинула руки в картинному жесті. Так, а вже ж? Кинув мсіє Кареш. А потім, довідавшись, що коли потяг вирушав із Ліона, мадам Кетерінг уже була мертва, тоді, тоді я й збагнула. «А все ж ви не пішли в поліцію, мадмуазель?» – м'яко дорікнув комісар. «Щоб я і зрадила коханого?» – відповіла вона запитанням. «О, ні, навіть і не просіть!» «Жодна жінка такого не зробить!» А втім тепер натякнув мсіяко, «Тепер усе змінилося. Він зрадив мене. Що ж мені, мовчки таке стерпіти?» Але вибух її емоцій стримав слідчий суддя. «А вже ж, а вже ж!» Заспокійливо забурмотів він. «А тепер, мадмоазель коли, ваша ласка, прочитайте протокол своїх показів і, якщо все правильно, підпишіться. Мірей не стала марнувати часу на ознайомлення з документом. – Так, так, – сказала вона, – все точно. І звелася на ноги. – Я вам більше не потрібна, мсьє? – Наразі ні, мадмуазель. – А Дерека заарештують? – і то негайно, мадмуазель. Та жорстоко розсміялась і щільніше натягнула пелерину. Ото треба було думати, перше, ніж кривдити мене, вигукнула вона. Дозвольте ще одне маленьке запитаннячко. Ви бачили вокашляну впоару, просто щоб уточнити деталі. Так. «Що спонукає вас думати, наче мадам Кетерінг була мертва, коли потяг вирушав із Ліона?» Танцівниця витріщилася на нього. «Але ж вона була мертва!» «Справді?» «Так, звісно, я...» Але тут вона різко затнулася. Поро пильно вдивлявся в неї і помітив, як у її очах проступив насторожений вираз. Так мені розповідали, усі так кажуть. О, – сказав детектив, – я й гадки не мав, що цей факт обговорюється не лише в кабінеті слідчого. Мірей здавалася дещо стривоженою. Про такі речі розповзаються чутки і ширяться помалу, – промовила вона, напускаючи туману. Хтось і мені розказував, от тільки не пригадую, хто саме. І з тим рушила до дверей. Мсіяко кинувся вперед, аби відчинити їх для неї. І доки суд діло, шум їхніх кроків знову перекрив м'який голос Пуару. А про коштовності? «Пардон, мадмуазель, ви можете розповісти мені щонебудь про них?» Коштовності? Які коштовності? Рубіни Катерини Великої. Коли ви стільки всього чуєте, той про них мали б почути. Не знаю я ні про які рубіни. Відрізала танцівниця. І вийшла, зачинивши за собою двері. Комісар повернувся до свого стільця, а мсія Кареш зітхнув. Ну і фурія. Вигукнув він. Але збіса шикарна! Та от чи не бреше вона? Мені здається, що ні. У її показах поза сумнівом є часточка правди», – зазначив Пуаро. Та, що підтверджується словами міс Грей. Вона глянула в глиб коридору незадовго до прибуття потяга в Ліон і бачила, як містер Кетерінг заходив у купе дружини. Схоже, правда прояснюється, його вина очевидна, зітхнувши, сказав комісар, а відтак півголосом буркнув, хоча й тисячу разів шкода. Чого б це вам таке казати? – поцікавився детектив. Справа всього мого життя – це взяти графа Деляроша за зябра, і цього разу, правду я вже був думав, наче він у нас у руках. А цей інший убивця і близько не принесе мені аж такого професійного задоволення. Мсьє Кареш потер носа і обережно зауважив. Коли раптом щось піде не так, щиниться грандіозний скандал. Мсьє Кеттерінг належить до аристократії, і ця історія потрапить у газети. Тож варто нам припуститися помилки». І він тривожно повів плечима. «Ну, а коштовності?» – спитав Мсьєко. «Як ви гадаєте, що він із ними зробив?» «Звісно, забрав, щоб заплутати слідство», – промовив суддя. «Від них йому, певно, самі тільки незручності, адже збути їх украй проблематично». Пуаро посміхнувся. — Є в мене з цього приводу власна гіпотеза. — Скажіть, мсьє, що вам відомо про такого собі Маркіза? Комісар схвильовано нахилився вперед. — Маркіза? — перепитав він. — Хм, Маркіза, то ви, мсьє Пуоро, гадаєте, що він якось замішаний у цій справі? — Просто спитав, що вам про нього відомо. Мсієко Ко скорчив виразну міну. «Не так багато, як би нам хотілося», – із жалем зізнався він. «Розумієте, він діє за лаштунками. Брудну ж роботу за нього роблять підлеглі. Але ми певні одного – це хтось високопоставлений, він не зі злочинного середовища». «Француз?» «Ми так вважаємо» але в певності в цьому нема. Він працював у Франції, Англії, Америці, а минулої осені йому приписували серію пограбувань у Швейцарії. Висновуючи з усього, це якийсь великий пан, що однаково досконало володіє французькою та англійською, тож його національність залишається таємницею. Детектив кивнув і підвівся. Зібравшись відкланятися. – А ви нічого не можете додати, мсьє Пуаро? – гнув своє комісар. – Наразі ні, – відказав той, – але, можливо, у готелі на мене чекають новини. Слідчий суддя здавався збентеженим. – Якщо тут не обійшлося без Маркіза? – почав він, але зразу ж замов то це руйнує всі наші версії», – поремствував Мсіяко, «А мою залишає незмінною», – мовив на це Еркюль Пуаро. «І по-моєму навіть більше, дуже добре з нею узгоджується». «Оревуар, мсьє. якщо надійдуть більш-менш важливі новини, я негайно повідомлю вас про них». І чоловічок із похмурим обличчям попрямував назад у готель. Доки його не було, для нього прийшла телеграма. Діставши з кишені ножика для розрізання паперу, він розпечатав конверт. Повідомлення виявилося довгим, і детектив двічі перечитав його, перш ніж повільно сховав у піджак. Нагорі на нього чекав лакей. «Втомився я, Жорже, дуже втомився. Ви не замовите мені горнятко-шоколаду?» Напій одразу ж було замовлено і принесено. Слуга поставив його на столик поруч господаря і вже збирався вийти з кімнати, як раптом Пуаро до нього. «Жорже, ви, здається, добре знаєте англійську аристократію». Той посміхнувся, ніби виправдовуючись. Гадаю, можна сказати і так, сер. І водночас, здається, вважаєте, що всі злочинці неодмінно походять із нижчих класів. Не завжди, сер. Один із молодших синів герцога Девіського завдав був батькові страшенного клопоту. Тінь підозри впала на нього ще в Ітоні, а після виключення звідти він кілька разів потрапляв у гучні скандали. У поліції відмовлялися вірити, що хлопчина, мовляв, клептоман. «Дуже не дурний юний джентльмен, сер, але розбещений до самих кісток. Ви, певно, розумієте, про що я». Його милість відправив цю паршиву вівцю до Австралії. І я чув, наче там він під вигаданим ім'ям навіть потрапив за грати. Це неймовірно, сер, але факт. Мені ж бо навряд чи треба пояснювати, що син герцога не бідував. Поро не спішно кивнув Любов до адреналіну, промурмотів він. І невеличкий ганш десь у мозку. А от цікаво! Бельгієць витяг телеграму з кишені і ще раз її прочитав. «Або візьмемо дочку Леді Мері Фокс», – повів далі слуга, налаштувавшись на спогади. Так дурила торгівців, що жах, от що вона витворяла. А для найкращих родин це, з дозволу сказати, не комільфо. І я ще багато таких чудних прикладів міг би навести». У вас неабиякий досвід, Джорже, пробурмотів бурматів Пуаро. а я завжди дивувався, чому, служачи виключно в титулованих сім'ях, ви принизилися до того, щоб піти лакеєм до мене, і приписав це вашій любові до адреналіну. — Не зовсім так, сер, — відповів Джорж. У розділі світської хроніки мені трапилася на очі замітка про те, як вас приймали в Букингемському палаці. А я саме шукав нове місце. Його величність, шлося в ній, був з вами дуже милостивий і люб'язний. Він був високої думки про ваші здібності. Ага, протягнув детектив. Завжди цікаво дізнатися, чому сталася та чи та подія. Він ще кілька митей про щось розмірковував, а відтак запитав Ви, мадмоазель Папопулу, дзвонили? Так, сер, вони з батьком залюбки пообідають і з вами сьогодні. А. замислено видобув пуаро. Він допив шоколад. Акуратно поставив чашку та блюдце точно по центру таці і тихо промовив, радше до себе, ніж до лакея. Білка, мій славний Жорже, збирає горіхи, запасає їх восени, бо в майбутньому вони можуть стати в пригоді. Заради прогресу людства, Жорже, нам слід засвоїти уроки братів наших менших із тваринного світу. Я особисто завжди так чиню. Буваю котом, який чатує коло мишачої нірки. Буваю псом, який іде по сліду, не піднімаючи носа від запаху. А ще мій славний Жорже. Я буваю білкою. Збираю фактик тут, фактик там і ховаю в дупло. А от тепер іду до свого сховку по один особливий горішок. Який припас? — Скільки ж це? — Так, сімнадцять років тому. — Ви стежите за моєю думкою, Жорже? — Ні за що не подумав би, сер, — сказав той. — Наче горіхи можна зберігати так довго. Хоча мені, звісна річ, відомо, що консервація творить чудеса. Пуаро глянув на слугу і усміхнувся.